Bonas de Pau, a contrabanda FM. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad, somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. Onas de Pauo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 Molt bona nit. Benvingut, benvinguda a unes de Pau. Continuem a la sintonia de Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona. Avui estrenem un nou horari de programa perquè potser ja ho sabràs si, si ens escoltes sovint, però eh, fins ara fèiem el programa en directe els divendres de 2 a 3 de la tarda i a partir d'aquest diumenge, des d'avui diumenge, aquest cap de setmana d'e d'aquinoxi, de primavera, doncs aquí, a Ones de Pau, s'emetrà en directe els diumenges de' 11 a 12 i mitja de la nit. I farem la redifusió els dimarts d'11 a 12 i mitja del matí. És fàcil de recordar. Diumenges a les 11 de la nit, dimarts a les 11 del matí. I avui tenim un programa especial no només pel fet aquest de que comencem amb un nou horari, sinó pel fet de que també eh, porto moltes lectures i no és molt habitual. A Unes de Pau normalment compartim doncs, entrevistes o xerrades amb diferents persones que doncs, eh, pensem que és interessant que, que diguin la seva i que ells mateixos doncs, volen compartir-ho amb nosaltres. I aquesta també m'agradaria que fos la tendència que seguís doncs, encara més a partir d'ara, amb aquest nou horari, com dèiem, que s'amplia mitja hora. Eh? Abans feiem una horeta i ara farem una hora i mitja. Per tant, també donem la possibilitat de que pugui trucar més gent i ampliem una mica aquest horari per poder doncs, també compartir la participació de tota l'audiència. Així és que, si vols trucar-nos, ens pots trucar quan vulguis. Eh, parlant de trucades, avui en tindrem una, d'aquí una estoneta, d'un company d'aquí de contrabanda. Ens trucarà el company d'Onda Libre per comentar-nos doncs eh, quatre punts sobre la propietat, la propietat privada. I és que avui tractarem una mica aquest tema, la propietat privada, el significat, el significat i la importància que té avui en dia a les nostres societats i sobretot en el context capitalista. I també intentarem parlar, si ens queda una mica de temps, al final del programa sobre les comunes de la contracultura dels anys 60, als Estats Units, de Nord-Amèrica. També relacionat amb el tema aquest dels espais comunitaris, els espais públics, els espais privats, els espais institucionalitzats i tot aquest doncs, eh, món de la lliure circulació o no de les persones que viuen als diferents indrets, especialment doncs, als espais urbans, que és el que ens toca des d'aquí, des de Barcelona, doncs també apuntarem un breu article bueno, farem una lectura d'un breu article d'una revista molt interessant que es diu Terra Cremada i que subtitula la mateixa publicació com publicació contra la derrota eh, posa en la direcció de Fornullars 15, o sigui, això ha de venir de l'Ateneu del casc antic Teneu Llibertari del casc antic i també hi ha una web que és terracremada.pimienta.org Aquest número és de, del mes de març del 2010 i la veritat és que no he tingut temps encara de fullejar ni d'entrar en aquesta web que us acabo de dir. Sí que llegirem un article que fa referència a l'ocupació aquí a Barcelona, al moviment Ocupa i és una crítica que jo crec que molt constructiva o reconstructiva del que implica doncs participar en aquest moviment i i certa part, També llegirem uns fragments d'una publicació molt interessant que és eh, Ejercitos en les calles i ens explica una mica com, com està aquesta tendència a la militarització dels espais urbans i de ben bé, doncs, qualsevol espai social eh, i polític. En aquest cas, el llibret que, que he portat és la urban operation in the year eh, 2020 de la OTAN que la traducció seria eh, operació urbana a l'any 2020. Eh, són estratègies i polítiques militars de doncs, enfocar la com diríem dir, la diguem la contrainsurgència des dels estats. Eh, ara, ara ho parla, ara ho, ho comentarem i també Posarem un àudio d'una sortida que va haver-hi al carrer ahir dissabte. Perdoneu, és que no, no sé si és dia 20 o 21. Jo crec que va ser, va ser 20 ahir, i avui és dia 21 de març. Doncs això, ahir dissabte es va fer una, bueno, un petit cercaviles per la ciutat de Barcelona, pel, pel el districte de la ciutat Vella, per repartir una propaganda antiguerra per recordar-nos que el dia 10 d'abril hi ha una manifestació contra la guerra i era una manera doncs, de, de començar doncs, a moure les coses perquè fa un any de la matança de Gaza, a la franja de Gaza, a Palestina, fa set anys de la invasió de l'Iraq i fa vuit anys de l'ocupació a Afganistan. Aquestes tres guerres continuen i cada dia doncs, amb més morts civils i això doncs ho volem denunciar perquè l'estat espanyol i participa en totes tres de diferents formes com recordarem al llarg del programa mm, quasi quasi doncs, passarem a la trucada quan, quan truqui el company d'on de libre, però abans us vull llegir un breu fragment un article de la revista Paraules per la Pau que és un, una publicació que fa la coordinadora de Tarragona Patrimoni de la Pau a, abans que res també en, per a aquells que no heu escoltat mai el programa o que l'hagueu escoltat poques vegades, només remarcar un punt important que defineix aquest programa i és que som conscients, evidentment, de que l'Estat té el monopoli de la violència amb més o menys control, perquè evidentment hi ha el complex militar al darrere, hi ha molts interessos, però sí que sota el paraigües o les ordres de, de l'Estat i el Congrés i els polítics en formen part d'aquest complex militar industrial, doncs tenen el monopoli de la violència, com deia. Aleshores, el que no volem, almenys d'aquest programa, aquí públicament el que no volem és que la pau també es monopolitzi des de les institucions. Per tant, nosaltres defensarem no només el dret a parlar de pau i a exercir-la, evidentment, sinó també a denunciar totes aquelles injustícies que... Eh, crea la violència i que, per tant, doncs, aniquilen qualsevol estat o, o sentit o percepció de pau i de convivència, en llibertat, per suposat, en primer lloc, i després doncs, amb, amb la pau que sapiguem compartir. Ràpidament ja ja llegeixo a, a aquest article que es va publicar el, el desembre de l'any passat, el número 100 d'aquest Paraules per la Pau, que no són pocs, ja fa 20 anys que, que treballa amb el tema antimilitarista, aquesta coordinadora de Tarragona, i si trobo la pàgina, us hi llegiré aquest, aquest fragment, i que està escrit per el, el col·lectiu antimilitarista Tortuga de València, i diu així, ¿Tiene sentido el trabajo antimilitarista en el contexto actual? Ya quitaron la mili, ya tenéis lo que queríais, ¿por qué seguís Quejándoos y dando la nota, nos pregunta mucha gente sencilla de a pie. El antimilitarismo tuvo un sentido en la época de la insumisión o cuando había que luchar ante el referéndum de la OTAN, pero ahora es un movimiento desfasado, sin eco social, nos dice más de un activista político. Pues sí, aquí seguimos, unos cuantos grupos de idealistas irreductibles, más unidos que nunca a compañeros y compañeras de Europa y América Latina, y más convencidos y convencidas que nunca de que es necesario seguir trabajando en la creación de un mundo futuro sin guerras, sin ejércitos y sin mecanismos de dominación. Porque la sociedad en la que vivimos ha hecho del militarismo y la guerra el eje que vertebra y posibilita su crecimiento social devorador. Es precisa la denuncia, la lucha y la alternativa desde la propuesta antimilitarista y no violenta, porque no se trata de no repetir los errores de la historia y salir de las miles espirales de violencia y contraviolencia que nos impiden avanzar. Y porque esta tarea es hermosa y vale la pena, que la vida solo se vive una vez. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, contrabanda, punt, Hola, molt bona nit, Lluís. Hola, molt bona nit. Gràcies per, per acceptar aquesta invitació de dones de pau. No, a vosaltres, doncs, eh, per donar-nos aquesta oportunitat no?, de trucar-vos. Eh, em sembla que és una cosa com mig pionera dins de la ràdio, no? Vull dir, que, que em sembla una molt bona iniciativa, no? Allò de, de compartir entre, entre el, que són programes de la, la pròpia ràdio. Vaja, que em fa il·lusió, en definitiva. Molt bé, me, me A mi també em, em ve de gust doncs, eh, compartir una mica doncs, a, a aquests apunts que ens puguis fer sobre la propietat privada i, i el que pugui sortir de, en aquesta conversa. Tampoc t'entretindré molt, com ja hem comentat abans. Uh -huh. Serà doncs una estoneta per per presentar una mica doncs, a, a aquest punt del tema comunitari uh, i col·lectiu i, i també doncs, de, de la tendència capitalista a privatitzar-ho tot. I, i bueno, re, recordem que Onda Libre és un programa que s'emet els diumenges de, de 12 a 2. Deixem que ho digui jo, així no, no quedarà tan autobombo. <laughs> que jo soc un, un, un oient habitual, t'haig de dir sincerament, i estic, estic segur que, que molta gent doncs, també ho segueix. Això espero. Vaja. No, està bé dir-ho, no? Perquè, uh, uh, bueno, ja saps, suposo que tens aquesta mateixa impressió, que ens, ens costa molt saber-ho, no?, a través de la ràdio. Em sembla que la tele tenen els seus indicadors, allò de les, dels índexs d'audiència, però nosaltres a la ràdio són les trucades, són els mails, per això és tan important eh, que ens ho diguin. O sigui, que t'ho agraeixo, vaja. Molt bé. Que ens ho comentis. Doncs, uh, per cert, que aquest dematí em sembla que heu parlat sobre... La possibilitat de fer un, un debat eh, que seria Stalin i César, pot ser? Mala meva, oi, bon ja, però... <laughs> no, no, Stalin i Cersan, però... <laughs> ah, com, com, llavors? El John Cersan, el, el primitivista aquest. Ostres, no? el... però fixa't el que havia entès. L'anarcoprimitivista, el teòric aquest, no?, Eh, a veure, eh, clar, dit així, és una mica descontextualitzat. Eh, ha sigut aquest matí, doncs, arran d'una sèrie de, de reflexions a l'entorn de, de... Bueno, ara estem fent precisament uns programes sobre història de moviment obrer i, bé, a l'entorn d'unes reflexions, doncs, poder desenvolupat els arguments fins a un punt d'un cert absurd com plantejar un, un debat d'aquesta mena. Ara, això sí, és interessant doncs, veure els plantejaments actuals de l'esquerra i quins són els seus plantejaments respecte a la propietat. Sí? Uh -huh. Perquè la propietat no només suscita debats dins de la dreta, no? Allò, la defensa de la propietat privada, sinó... L'accés a aquesta mateixa propietat, eh, en la seva vessant eh, de l'esquerra, eh, doncs també també genera un, una sèrie de debats històrics, bé, bueno, els ha generat, i una sèrie de pràctiques històriques. Però bé, bueno, simplement ho dic, que eh, tampoc és ara per començar a entrar més en profunditat. Vaja, m'ha mm. fet gràcia ara, això. Bueno. <laughs> Molt bé, doncs escolta, deixa'm fer la, la pregunta així, sí. mm -hmm. no sé, la, les dues coses que, en, que tenia ment quan, quan vaig pensar doncs, que col·laboressis era preguntar-te doncs, què en tens per comuna en el, en el context eh, de moviment més de masses o, o més de, de nació potser, o d'estat inclús, i, i després també doncs, la propietat privada en, en el sentit doncs, que, que tu pensis doncs, més, més important a, a destacar en aquests moments així ja en línies generals, eh? Sí. No sé, comença per on vulguis. Bé, Però... eh, no, agafaré el mateix ordre. Eh, a veure si, si, evidentment és el que tu has dit, eh? Intentant ser sintètic i, i de vegades amb, eh, buscant aquesta síntesi doncs acabes sent una mica histriònic, no?, com poder aquest matí ja l'acabar dient aquestes coses. Va, entenem que no, no caure en això. Sobre el tema de, de comuna, eh, poder el primer referent històric, el que, el que va donar ple sentit polític i, i eh, aquesta paraula fa ser la comuna de París de l'any 70, que és aquest primer intent d'establir un, un poder polític obrer eh, en base, de base comunal, és a dir... Eh, ...horitzontal, democràtic eh, i sense desigualtats socials, no? Jo crec que aquestes són les primeres excepcions... ...que ens venen més generals respecte a allò de comuna. Eh, aquesta idea de govern comunal, de govern de tots, de govern dels iguals... Eh, ...després va tenir una sèrie de teoritzacions... ...i d'intents de ser portats a la pràctica... ...pels diferents moviments o corrents de pensament eh, d'esquerres europeus... ...al llarg de tot el segle XIX... I tant, és, una, és una idea que també agafen els, els, algunes bastants anarquistes, però també es repeteix molt en el que és el, el pensament més, eh, més del, del marxisme i tal, no? És a dir, el marxisme pensava en el seu moment que l'aspiració la, final era transformar l'estat en, en un estat comunal, no? En un estat que deixeix d'exercir -sí el seu poder de classe. Però, bueno, el que he dit també, eh, dins del pensament anarquista o de, social, o de presocialisme utòpic, com si diguéssim, doncs el tema de la comuna sortia també. Fourier, Owen... Sant Simon, tots aquests també parlaven de la comuna. Cadascú li donava un, uns continguts diferents. i bueno, Jo trobo molt interessant eh, tot el tema del socialisme utòpic, sobre el tema de les comunes. I després, als, als anys 60, de, ja del segle XX, tot el tema de les comunes eh, va ser com d'alguna forma readaptat no? I, i reconvertit a... Eh, Uh, en, en aquestes en aquestes comunitats uh, sobretot al camp, fora de la ciutat que intentaven aconseguir molts de vida alternatius eh, anticapitalistes de, de desenvolupament harmònic amb la natura, d'explorar noves relacions humanes, que és el que despectivament s'ha conegut com tot el tema del moviment hippie, dit així hippie, no?, però que intentava ser contracultural en aquest sentit i que veuen molt d'aquest socialisme, socialisme utòpic. Mm -hmm. Bé, no sé, uh, sobre el tema... Perquè em sembla que avui era un tema del que volies parlar, no?, sobre el tema de les comunes dels anys 60, no? Mm -hmm. Sí, portem un, un llibre per aquí que es diu Les comunes en la, en la contracultura, mm -hmm. que és de d'un autor que és Keith Melville i, i ens parla d'aquesta època, sí, d'aquest període dels anys 60 finals dels 50 i bueno, se suposa que, que, que s'ha evolucionat i que s'han superat doncs, la, les circumstàncies o com a mínim doncs, els èxits d'aquelles convivències i, i d'aquelles col·lectivitzacions i, I la cosa evoluciona, com deia, però sempre és interessant repescar els referents d'altres períodes, perquè a vegades també es donen coincidències i, i també doncs, hi ha situacions, eh, per no dir que però hi ha situacions doncs, econòmiques o socials i polítiques que són molt similars a, a les actuals. Mm -hmm. però bé, no sé, -també jo, jo entenc que aquestes comunes... Eh les comunes de, dels anys 60 les comunes practicades pels socialistes utòpic, practicades i, i teoritzades i després recuperades als el, anys 60, són una mena de tercera via és a dir, enfront de les, de les conurbacions urbanes plantejades pel, pel capitalisme amb uns suburbis, pels obrers de, bueno, de, i, i el plantejament que es té de cinturons industrials o o les col·lectivitats plantejades per al model soviètic, no? Hi havia aquesta mena de tercera via que després ha tingut èxit fins... O sigui, que ha sigut de, de desenvolupant-se com una mena de, de, de socialisme romàntic, no? De, de socialisme no basat en termes així com, com productivistes o... o, o bueno, bé, una, una mena d'anar al camp i de tornar la, a la natura i al... Mol lligat tot el tema del bon salvatge. Són comunals... Jo, jo ho veig com una mena de tercera via. Bueno, no sé. Uh -huh. Respecte a el que podien ser els altres dos models comunals, no? Eh, o, de, o de propietat comunal, que era la capitalista i la del socialisme real. Uh -huh. Bé, queda com a reflexió, no? Sí, <laughs> ara el, també els, els contextos de les metròpolis ha canviat molt. Des, després ho intentaré apuntar una miqueta amb, amb aquest eh, llibre que... que que he comentat al principi sobre la, les operacions urbanes de l'OTAN mm -hmm. amb, aquest, uh, amb aquesta data de l'any 2020 com a referència però ja, ja veiem doncs, que s'estan produint aquestes militaritzacions de, de, de les metròpolis i, i també do, també es comenta això no? la, la fusió entre l'urbà i l'urural no? que, que ha, aquesta fugida romàntica potser ja, ja no és possible i, i per tant doncs, també canvia molt en aquest sentit la, la vida comunitària de comuna al camp, no? Inclús mm. també es parla de la, la, la tirramania, no?, una mica com, com un, un concepte que també s'ha de superar perquè és difícil allar-se en, en aquest context rural, no?, realment, de, de la resta de, de la vida. Sí, però tampoc hem de deslligar el fet de que, de que aquest, eh, aquesta tornada al camp pot ser d'alguna forma reintegrada al sistema, pot ser una mena d'àrea o sectorial del capitalisme actual. És a dir, es pot convertir tranquil·lament en, en tota una mena de capitalisme tranquil per gent que, que ja, diguem així, està situada dins del que és l'estratificació social, està situada en un punt de, de l'estratificació social que li permet eh, assolir aquest tipus de pràctiques. No? És, com, és com aquesta gent... Que, que practica aquesta vida alternativa de l' Slow Food, eh, d'anar a menjar ecològics, de fer-se portar la car de, de no sé quina granja de, de Lleida, etc etc pràctiques aquestes que, que en últim terme són de classe, en el sentit que estan tancades a una àmplia franja de la població. Uh -huh. eh, això són unes pràctiques eh, aquestes, les de retorna al camp, que ara per ara doncs, són bastant minoritàries eh, respecte a el que és la, la, així, la tendència social eh, majoritària. I, per últim, una, un mínim apunt d'això de, de la militarització de les URBs Realment aquests de l'OTAN tampoc estan inventant res ni estan fent una pràctica això nova, no? Històricament, en realitat, eh, ja a la segona meitat del segle XIX, quan, quan, eh, quan es produeixen les insurreccions urbanes, eh, es plantegen les grans... Eh, les grans reformes urbanístiques eh, per intentar d'alguna forma permetre l'entrada de les tropes, és a dir, el que són les ciutats per reprimir qualsevol mena de dissidència urbana, evitar aquells carrers estrets que podien servir per, per aixecar barricades, etc etc. no? Eh, això ho van començar a fer els prussians i també ho van fer després els francesos i la, la, les grans avingudes, és això, les grans avingudes són per permetre el pas de les tropes directament als cors de les ciutats, però bé, bueno, no, no, no vull tampoc nom' he llegit aquest llibre mm -hmm. i no sé si realment és una cosa que, que contemple. sí sí, bona punt perquè parlar exactament d'això també com dels setges de les antigues ciutats i, i realment doncs, ha evolucionat la tecnologia, però les estratègies mm -hmm. doncs, són molt semblants no? tot, tot i que també doncs, es van sofisticar en, en, en temes d'estudis de, de, i de, de penetració també doncs, en, en el que és el, la vida d'aquestes ciutats invaïdes a, a través d'antropòlegs doncs, i sociòlegs que en, són contractats pels exèrcits i pels estats com, com després comentarem també doncs, per, per poder doncs, aturar la, no només la, la dissidència o, o la insurgència sinó qualsevol doncs, persona doncs, que ha reboti mínimament d'aquesta doncs, opressió. De, de, Lluís, deixa'm eh, preguntar-te la, la segona part d'aquests apunts que, que m'agrada molt que comparteixis amb nosaltres i referent a la propietat privada. No, no tant en un context històric ara, si vols, i més en, en la teva percepció personal, el dia a dia. Tu com, com ho vius, això? Tens la, sense que m'expliquis la teva vida, eh, evidentment, yeah. més enllà d'on vulguis, però com, com integres doncs, a, a aquest... A aquest a, fet tan important de la propietat privada que, que ens marca molt més del que ens pensem doncs, al dia a dia. Mm. Home, ehm, la veritat és que a mi poder, perquè estic molt ideologitzat, molt polititzat, em costa molt intentar fer una, una anàlisi personal d'una que no provingui d'alguna forma de, de la meva experiència política. És a dir, jo faig una, polititz... o sigui, una, una lectura política de, de com jo sento aquesta, aquesta propietat. Dit això, que millor queda una mica pedant, no? dit d'aquesta manera, eh, per mi la propietat privada no és, no és eh, inequívoc, no, és, no, és, eh, no té un únic significat. És a dir, um, s'entés la propietat privada uh, dins del que ha sigut el pensament d'esquerres tradicional com un robatori, o la propietat privada s'entés també com un dret individual per part del liberalisme, etc etc. I actualment la, la, la propietat privada em, jo crec que genera genera unes, fins i tot unes, unes certes contradiccions en lo personatge i en lo psicològic, és a dir, tothom té aquesta aspiració a una propietat privada d'aquells béns i serveis que es consideren imprescindibles i intransferibles, eh? a, em vinc de referir de la teva roba, del teu menjar, a, del transport a, privat o del de teu habitatge i costa molt costa molt intentar a, a, Imaginau un escenari diferent en el qual, sense, sense que l'ús d'aquells béns eh, continuï sent individual, la seva propietat i, i la seva distribució deixin de ser privades, en aquest sentit. I això no s'ha d'entendre com que estigui jo abogant perquè el meu jersei pugui ser utilitzat pel meu veí, el de baix i el de més a dalt. Parlo d'una mica que fins i tot de vegades un, un examen de consciència de fins on tenim arrelats en nosaltres mateixos la, el concepte de propietat privada, aquesta necessitat de jo és meu i no teu, no? Mm -hmm. Potser aquesta és la, la reflexió més, més personal que em puc fer. Mm -hmm. Perquè el, el els exemples que has apuntat així a Boté Pronto de, del transport aquest per exemple seria relativament fàcil de col·lectivitzar i ja veurem si no ens trobarem amb la necessitat realment dels de, que no som l'elit dominant, doncs de realment col·lectivitzar el transport per poder desplaçar-nos més enllà d'una col·lectivització estatal per les classes socials que no tinguin accés a la gasolina o, o, o als nous sistemes de transport privats, individuals que s'hagin generat i això jo sí que ho veig bastant assequible diguem, a nivell de, de consciència de, no sé, però potser doncs realment el, el cotxe com a símbol doncs segueix sent una cosa doncs molt desitjada encara Sí, sí, mira, precisament quan el tema del transport em referia a la qüestió del cotxe el cotxe el, cotxe no, no, el, el que passa dins de l'esquerra, eh, i quan dic de l'esquerra no, fico molta gent aquí dins i moltes tendències, és que tenim una certa tendència a la visió elitista, no? a despreciar allò de oh, per, per favor com pot, com pot estar l'obrer Eh, gastant eh, part del seu salari eh, que guanya com a explotat, eh, destinarlo a un cotxe. Això és una vulgaritat, tindria que aspirar eh, doncs a aquestes col·lectivitzacions del transport, etc etc. I ens oblidem de què realment eh, hi ha molta gent que no es planteja aquestes coses i que diguem així, estan coptats pel sistema i, i el sistema els ha guanyat en, en, en el seu sistema de valors, no? per, per utilitzar due vegades la mateixa paraula. és a dir la gran majoria de gent en aquesta societat, per a de la societat de, de primer món, eh, té una aspiració molt forta cap, a, cap al cotxe, com si diguéssim, no? com un símbol fins i tot d'estatus social. Eh, el desitjable és intentar fer veure a aquestes persones la necessitat de racionalitzar, de racionalitzar aquest ús del cotxe. Eh, intentar demonitzar-lo, intentar eh, lluitar únicament amb, amb, amb, amb arguments ètics... I, i, de, i de suposat catastrofisme encara no molt percebut per la gent jo crec que és un fracàs el que s'ha intentat és, és fer veure la gent les possibilitats de connexions, sobretot, eh, a, amb la seva feina, d'estalvi, etc etc, Qüestions molt pràctiques que ara mateix no, no estan en l'agenda de l'esquerra. La, I parlo, doncs, eh, coses com la reforma ara que volen... Eh, parlo a nivell de Barna, no?, per exemple, la reforma que volen fer de la Diagonal, la potenciació del Transbaix, del Transbaix, el túnel eh, aquest que volen fer ara d'Horta... Bueno, parlo d'aquest tipus de coses... Que, que jo crec que són uns missatges més realistes. Intentar els accessos a la ciutat, eh, com es plantegen, com es planifiquen, bueno, reconversions de sector privat... Són aquest tipus de coses que crec que haurien que començar a ser posats a la, l'agenda. Més enllà d'espantar de, de, de, o intentar conscienciar la gent dient que això s'acaba, que el petroli s'acaba... i La gent no ho percep. Eh, jo tinc aquesta impressió. Eh? Mm -hmm. Entonces... Molt bé. En... L'últim comentari, Lluís, que, que ja entrem amb, amb altres temes. Només breument, el, a nivell de, de col·lectivització, així en, a petita escala, diguéssim, de, de petits grups autònoms que decideixen doncs, col·lectivitzar la seva vida, sense tornar al tema de comunes, eh, que ja hem comentat okay. abans. Però si sí, això, tu creus que és més que una tercera via? Creus que és una, pot ser una alternativa a al ca, capitalisme, i t'ho faig amb molta intenció perquè jo sé que em pot sortir amb, amb una resposta doncs, que, que tandeixi doncs, a, a un moviment doncs, so, socialista, diguéssim, més ampli on doncs, això potser no es contemplaria, i potser doncs, també aprofito per convidar-te a quan sigui, doncs, a parlar una mica d'anarquisme sí. i també de socialisme, per veure doncs, realment quines possibilitats hi han, si, si són una alternativa real al capitalisme, però en aquest sentit, a petita escala, que és el tema que, que tractarem ara mateix, quin, quina percepció tens tu i quina viabilitat li veus avui en dia doncs, com a alternativa Uh, viable realment per, per viure d'una doncs, mm, manera doncs, més allunyada d'aquest capitalisme destructor i deshumanitzat? No sé si s'ha entrat la pregunta. Sí, sí, no... Ehm... A veure, primer de tot, eh? dir que es nota que ets oient... O sigui, ara sí que et crec realment que ets oient del, del programa quan has dit que, que fent la pregunta, plantejarla en aquests termes eh, anaves, anaves a tocar-me la fibra polèmica, no? De, perquè sí, realment, jo... Eh, I és una cosa que podent el, el programa intenta ser neutral, però és que acaba sortint, aquest demat hi ja ha sortit bastant, Eh, per això hem acabat dient lo de Stalin i Cersen i, i lo del tema de les comunes i l'anarquisme, sí és, una, és un punt, l'anarquisme totes les vessants libertàries és, és un punt, eh, aquesta confrontació amb el que és el projecte de, de socialisme d'arrel marxista i tal. bé, Lo primer de tot dir que el, el, el, les confrontacions ideològiques ja no són tan fortes com abans i realment són de... de, de d'una minoria dins de la pròpia minoria que podem, que, que podem arribar a representar aquesta gent, que, la gent que ens fem aquest tipus de, de plantejaments és a dir, eh, tu quan vas a, a, a una xerrada sobre sobirania alimentària mai ningú comença a citar el Marx ni el Koprotkin ni, ni el Bakunin evidentment, no? Són temes que doncs, eh, són implícits allà i formen part de la tradició i són, són referents Bé, dit això, sobre el tema de les, les col·lectivitats a, a petita escala, eh, doncs precisament té, un, té, un, té una certa rel, aquesta eh, que pertany a la vessant més llibertària, Um, que podríem situar com a més hibertària i que es remunta fins a l'època com a referents teòrics últims. Eh? Em refereixo al Proudhon, als senyors Bakunin i, i després han tingut tota una sèrie de teoritzacions i de pràctiques històriques concretes que han arribat fins al dia d'avui. No? Eh, aquest ideal de, enfront del, del capitalisme de concentració industrial d'aquest capitalisme eh, o del socialisme de, que també, d'alguna forma, era volia aquesta concentració industrial els, les macrociutats els, els, els, les macrodistribucions no? bueno, el que es coneix, lo que tu has dit com a monstres capitalistes no? Allò, eh, la gran indústria la, la, la, el gran comerç la gran banca, no? aquestes concentracions que no tenen en compte el, el micro el de les petites persones i no? Eh, doncs aquestes teories hibertàries sí que ho contemplaven i deien, bé, doncs eh, trencar amb això eh, vol dir tornar a les petites eh, comunitats de productors que es federen i es fan distribuïdores entre elles i aconsegueixen unes relacions basades en la reciprocitat i en la igualtat. A mi, això em sembla un plantejament utòpic en el sentit de que, de que poden, poden existir i existeixen actualment en les cooperatives de consum, són, són una, una realitat, no es pot negar o en el que tu has dit en aquestes, eh, aquestes collectivitzacions de, de, de persones, no? que es decideixen collectivitzar cert, certes coses, però no van encontrada de, de la tendència principal. I la tendència principal, eh, que és la de la societat capitalista, no, no, no queda discutida amb, amb, amb aquesta pràctica. Bueno. I si no queda discutida, per mi, eh, no té validesa, és simplement una una doncs això, un una forma, un estil de vida alternatiu però que no arriba realment a tocar el moll de l'os del poder no, no, no l'arriba a posar en contradicció mm. vaja, és la meva opinió molt bé bueno um, um, Ai, en últim terme per mi la qüestió clau és el U... poder Sí, sí, clar, sí. aquest és dir, el punt. És, és el poder, no és... La qüestió no és dir, no, anem a crear un espai de contrapoder en el qual no, no existeixi, i veurem els nostres cosos, de, i per tant ja estem negant la base, la base possible d'actuació d'aquest poder. No? Vull dir, si no hi ha un plantejament del poder de com anar cap al poder polític i com prendre-li i com gestionar-lo, tota la resta es queden en opcions personals i bastant diluïdes a la pràctica social com si molt bé, bueno, hem anat cap a una direcció que sí que ens portaria un debat molt més llarg que és sí. realment si, si hem d'enfocar una mica o dirigir doncs, a la nostra experiència i, i la nostra força i els nostres projectes doncs, a, a, a contraposar-los al poder o realment exercir el nostre propi poder individualment, oblidant-nos de l'Estat i aquest podria ser un debat que l'hauríem de deixar per un altre dia i sí. bueno, t'agraeixo doncs, que, que hagis col·laborat, Lluís Sí, no, no, no, per suposat, que, que jo entenc que anava a ser breu i m'hem enrotllat massa poder. Jo, contrari, la veritat, he encantat. Si algun dia es vol plantejar aquest, eh, un programa amb aquest tipus de debats, sóc el primer a donar el pas endavant i anar-hi i, i dedicar-hi, doncs, això. El temps que faci falta la, i l'esforç d'explicació, de, de, de, de, de debat... Bé, bueno, jo agraeixo molt eh, que, que, es, que es vulgui convidar a fer un debat d'aquesta mena. Molt bé, doncs, ara en continuarem parlant aquí al programa, a Ones uh -huh. de Pau, amb, amb doncs, aquests apunts d'aquesta revista de Terra Cremada, i també de, espero que tinguem temps, també, de les comunes a la contracultura dels anys 60 a Nord-Amèrica, i més coses, doncs, que, que ara representem. Gràcies, Lluís. Doncs res, em quedo per escoltar-ho, perquè tot el que has dit em sembla molt, molt interessant, i convido a tota la gent, també, que es quedi, perquè, bueno, trobo que el teu programa en general, doncs, els continguts que programes són, són tots molt fons, força interessants, la veritat. Eh, no, Molt bé, no cal dir estem els dos a, la, a les 12, un al migdia i l'altre la nit. Exacte, és sí. a dir, entrepartim el diumenge, doncs si diguéssim. Amb, amb tota la resta de, de, de companys pel mig, doncs, com sí. sempre, la, la, la programació de contrabanda, doncs, 24 hores. Moltes gràcies, Lluís, una abraçada. Vinga, una abraçada. Salut. Salut. de Pau, a contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i la difusió dimarts a les 11 del matí. doncs aquí continuem. A contrabanda fàvem el 91.4 de la freqüència modulada i us anunciava doncs, a, a aquest a text que vull compartir amb vosaltres, que és un fragment d'un article i el títol d'aquesta part de l'article es diu l'ocupació no és una identitat és una pràctica. Després us comento el títol de tot l'article perquè realment està molt currat i, i val la pena fer referència doncs, a, a, al gruix de del mateix, de l'article i, i també llegiré un petit fragment d'una altra columna que hi ha molt interessant sobre violència però abans eh, mm, escoltarem un, un breu reportatge que són 10 minutets que és a l'àudio que vam poder gravar ahir dissabte eh, 20 de març aquí a Barcelona eh, un cercavila que es va fer per repartir octavetes i propaganda antiguerra que com us deia abans s'està doncs, preparant pel dia 10 d'abril ho escoltem i, i seguim després doncs, amb aquests temes sobre les comunes, l'ocupació i també la, el que us apuntava abans de la militarització dels contextos urbans i de l'exèrcit als carrers sí. Per què s'ha de retirar l'exèrcit espanyol d'Afganistan? Bé, molt breument, pels mateixos motius que es van retirar de l'Iraq, perquè és una guerra, és una ocupació militar que no té motiu de ser, excepte els interessos del, dels pocs que guanyen d'això. La gent afganès està patint. L'any passat van morir més civils afganesos que en cap any des del començament de la guerra. Les dones no, és, no són lliures, no han alliberat les dones, que de fet la seva situació és pitjor encara que abans que no ha de sorprendre perquè, de fet, el govern que reba el suport de l'OTAN i del govern espanyol inclou gent no gaire diferent dels talibans que es van derocar Únicament que ara estan a favor de l'Occident. Però les dones estan oprimides, igual que abans, amb l'afegit, que ara tenen molt més probabilitat de morir amb bombes assassinades o violades al carrer que fins i tot amb els talibans. Um, o sigui, en general, és un desastre estan tirant combustible a un incendi i la primera cosa que s'ha de fer és deixar de tirar combustible i després ajudar al mateix poble afganès a intentar arreglar el seu país perquè pateixen ara pues, 30 anys de guerra i l'estat espanyol està només contribuint a extendre aquesta guerra. Primera perquè el, els problemes no es resolen amb les armes, les armes només provoquen que, que més patiment per a la població, això és una... Penso que és una opció clara i contundent, però per l'altre que ningú ens ha demanat a de fer res a l'Espanistan. Si, si els Estats Units hi ataquen serà el seu problema, no el nostre. Quedaria ja el mateix que ha dit aquest company d'aquí, perquè primer amb les guerres no solventa absolutament res, en segon lloc perquè no ens han demanat el poble i verd, de, perquè hem de participar, en tercer lloc perquè penso que és una guerra d'uns interessos econòmics que no són els nostres interessos econòmics, enfiant molts elements en contra de, de, de què estiguem en allà, fonamentalment perquè les guerres no solventen cap problema, la guerra només s'engendra violència, sigui aquesta, sigui la que sigui. S'ha de retirar perquè les tropes en allà no hi fan res i molt menys estan per fer una missió de pau. No? Realment, si l'estat espanyol costa un milió d'euros... Eh? Realment això podríem fer moltes altres coses per ajudar la pau. No? Nosaltres allà tenim amigues que estan resistint i realment és el que ens diuen és això, fora totes les tropes. Això, ens volem la democràcia, volem la llibertat, volem la pau, però no costa de la invasió i ens sembla que és més responsabilitat no? que, que ara es volgués més augmentar les tropes en comptes de realment fer més esforços perquè hi hagi una pau i a favor del poble. Amb els nostres impostos paguem que l'estat espanyol es gasti un milió d'euros al dia enviar gent a matar i a morir, en comptes de gastar-se un hospital, en escoles i en pensions. Un helicòpter a patxi, 76 milions d'euros. L'hospital a Moïseix Brogi, 72 milions d'euros. Gairebé 3 milions d'euros costen 100 vehicles blindats, que no es dediquen a temes socials, les despeses militars per despeses socials. No a la guerra, no, no, no a la guerra, no, no, no a la guerra. Perquè s'estan estan enganyant dient que és una missió de pau quan estan realment fent una, una guerra autèntica i en la que hi ha, a més a més, morts civils i, a més a més, la despesa que suposa la necessitarien també per, per despesa social aquí a l'estat espanyol. I crec que cada poble té dret a, a, a, a fer la seva, a, a reconstruir-se i a fer-se amb ajut, però no amb intervenció militar, si no s'arreglen els conflictes. Perquè els nens necessitem aquí per a escoles, per hospitals, per moltes coses i la guerra és il·legal, és en principi. Home, perquè de l'Afganistan i de tot arreu s'ha de retirar l'exèrcit espanyol, perquè no són primer cap acció humanitària i perquè no tenim que tenir tantes despeses a l'exèrcit fora de tot arreu. No volem pagar amb els nostres diners res que tingui que veure amb armes i amb morts. Perquè el, el govern espanyol hauria de retirar les tropes espanyoles d'Afganistan i de l'Iban també? Per què? Perquè uh, el que interessa el govern i els governs de la Unió Europea i els, els Estats Units no és pas el poble d'Afganistan, ni cap poble el que els interessa són els seus propis interessos econòmics geoestratègics i acabem de veure també que no és exactament el mateix però la ministra Chacon acaba de signar amb el seu amb, amb el ministre de defensa d'Israel un acord per a compartir coneixements i també armaments i això eh, jo crec que ensenya realment quins són els interessos d'aquest govern i de tots els governs implicats Simplement perquè no s'ha d'anar a matar persones Que no es pot anar a matar persones Et sembla una resposta prou, prou, prou útil o no? perquè és una, és una guerra completamente injusta, és una guerra contra els afganesos, no l'excusa dels de talibans i d'Al-Qaeda és una excusa ridícula. A més a més, estem en un moment de crisi, hi ha una quantitat de, de gent aturada, els diners que es gasten per les militars, per els tancs, per els blindats, per els helicòpters, els avions, haurien d'anar a subvencions eh, socials, a esperes socials, vull dir, eh, eh, en bueno, fi, sí, més que l'aigua. <laughs> Molt bé. Digue. Ho repetim per si acaso o què? Ah, tu sabràs, sí, sí, sí, sí. Va, sí. Doncs perquè, primerament, la guerra és una guerra injusta, és una llarra amb l'excusa de, dels talibans i al-Qaeda, que és una excusa absolutament ridícula, uh, del que es tracta és de, de donar suport a secundar l'imperialisme el, el, el, el, el que intenta és uh, situar ja bases uh, militars i, i controlar la zona. Uh, en contrapartida, aquí a Espanya, al estat espanyol i tot arreu, ja estem en un moment de crisi, falten, falten diners per despeses socials, falten diners per als aturats, falten subsídies aturats indefinits, falten moltes, molt, molt, molt tipus de, de, de subvencions socials i els diners que es destinen a, als blindats, als soldats, als helicòpters, als avions, han d'anar evidentment per despeses socials i per aquest, per aquest tipus de, de necessitat social. L'únic terrorista, l'estat capitalista, l'únic terrorista, L'estat capitalista! L'únic terrorista! L'estat capitalista! I l'únic terrorista! L'estat capitalista! Bàsicament bueno, la nostra protesta consisteix en, en reclamar la retirada de l'exèrcit espanyol a i també de les de les tropes europees i també dels Estats Units, perquè entenem que responen a, a uns interessos que no tenen res a veure amb els drets humans ni amb expandir la democràcia, sinó tot el contrari, responen a... a els interessos d'intentar mantenir un, un model de, de dominació un model en el qual doncs, estaven, que responen a interessos geopolític, geopolítics i a enta... intentar mantenir un paper predominant a la zona i això a costa de milers de persones la vida de milers de persones i eh, sota el paraigua ideològic del soc de civilitzacions que estan generant està legitimant una, una despesa econòmica i, i militat en funció d'una ficció que s'està generant des del propi imperialisme occidental, diguem. Què farem? Què farem? Lluïtarem! Lluïtarem! Què farem? Què farem? Lluïtarem! Lluïtarem! Bueno, hi ha, hi ha una, un tema fonamental i és que l'estat espanyol, en aquest cas l'exèrcit espanyol, no ha de col·laborar amb un projecte que va néixer l'any 2001 i que teòricament era per perseguir a una persona que se suposa era el responsable dels atentats de l'11 de setembre, en aquest cas és el Bin Laden, i a partir del 2001 el poble atganès, en comptes de eh, veure justícia de perseguir a una persona que el fan responsable, l'única cosa que ha vist és bombardejos i ocupació del país eh, d'Afganistan. No? Per tant, l'exèrcit espanyol està col·laborant eh, dintre d'un projecte polític que no té res a veure amb justícia sinó d'alguna manera amb el projecte geoestratègic dels Estats Units no? i per tant nosaltres col·laborem dintre d'aquesta dinàmica amb aquest projecte i considerem que s'han de retirar perquè eh, no, no és positiu que hi siguem Estem arribant a la plaça de la Pau com tothom pot veure una plaça on es veu la pau per tot arreu ens l'ha fet l'Ajuntament sembla que és l'única cosa que ha sabut fer per la pau perquè tant com que forma part del govern està contribuint a gastar-se un milió d'euros al dia enviant soldats a l'Afganistan quan aquests diners es podrien utilitzar en hospitals, escoles i pensions bueno, finalment arribem a aquesta plaça tan relluïda fantàstica de veure-la i tenim ganes de continuar manifestant-nos, perquè portem 7 anys cridant contra les guerres i continuarem així a temps que faci falta. No! No! No a la guerra! No! No! No a la guerra! No! No! No a la guerra! Para la guerra sí és diners, però per a comer no. Van a guerra sí per comer, però per a comer no, això no per a guerra sí. Molt bé, perdona. No, no, otra jafora fuera. ¡Venga, las tropas! ¡Son las tropas! las tropas de Afganistán! ¡Ora! Ones de pau a contrabana FMA. ció no és una identitat, és una pràctica. Resistir és vèncer. No és només una consigna més, és l'esperit d'una pràctica que va saber fer-se un espai entre les formes clàssiques de fer política. Al marge de partits, sindicats i altres organitzacions escarranes, una gran multitud de, sobretot, joves, va aconseguir, a força d'esforç i hòsties, a fermar l'ocupació com a realitat social i com a opció el problema de l'habitatge. Però una, una vegada aquí, i davant la impossibilitat d'avançar, tocava resistir. Aquest replegament, juntament amb la ideologia, ha desembocat en la institucionalització del gueto. Aquesta converteix les dificultats de comunicació entre les minories més actives i la resta d'explotades en un aïament voluntari de les primeres. Del propi aïament i de la incapacitat gairebé total per relacionar-se amb les protagonistes de les lluites concretes es culpa els mitjans de comunicació, a la repressió o a la gent que suposadament no se n'assabenta. Hi ha gent que considera l'ocupació com el més radical i les que s'identifiquen amb això solen creure que no tenen res que aprendre dels altres moviments, i així s'obvien debats profunds com la violència de gènere, la socialització per mitjà de les drogues, les maneres d'organitzar-nos, etc. La institucionalització del gueto implica l'abandó del pensament crític i la comunicació real. Senten bé l'estancament de tota pràctica en una sèrie de relacions estàtiques i endogàmiques governades per les modes. S'han creat normes i codis, des de la roba fins a l'idioma. Però si gratem un poc per esbrinar el que es troba sota aquesta crosta pseudopolítica, és més aviat penús. Però, per desgràcia, ocupar i complir les normes i codis s'ha convertit en la fi d'un projecte polític a objectius que són a més foscos que la nostra roba. En la pràctica quotidiana, el gueto no tracta de transformar la realitat o intervenir en conflictes. Més aviat agrupa agents que el seu centre d'atenció és el propi gueto, que al seu torn tracta de reproduir-se cap a l'exterior. Gairebé tota l'activitat que es desenvolupa en ell va dirigida cap al propi àmbit de trobada. Aquest activisme està generalment desconnectat de les lluites reals i sol consistir en una successió de campanyes sobre temes que passen com les modes. La propaganda va dirigida gairebé exclusivament cap al propi entorn i els actes públics, manifestacions, concentracions, etc., tendeixen a ser actes d'autoafirmació. El canvi de canal comunicatiu, del directe i personal al virtual, ha desembocat en activisme cibernètic. Els conflictes es mostren engrandits i descontextualitzats, creant falses expectatives i concepcions distorsionades de la realitat. En efecte, potser l'error que hem comès és d'una massa importància al mer fet d'ocupar, tanta que s'ha convertit en el més radical de la lluita per a molta gent que realment no lluita. La radicalitat no passa necessàriament per ocupar, ni per dur roba fosca. Confondre pràctica i objectiu ha transformat part de l'ocupació en una elecció que respon a necessitats individualistes, molt lluny dels projectes de comunitat llibertària. En aquest error podem trobar les dissercions múltiples que moltes hem conegut, amigues, conegudes, que d'un dia per l'altre donen a la seva vida un rum totalment diferent, fins i tot contrari a l'anteriorment viscut. Perquè, darrere de moltes ocupacions, no existeixen projectes globals que vagin més enllà de compartir un sostre. L'edonisme, predominant en els nostres entorns, ens ha despullat d'una eina essencial per sobreviure, pensar a llarg termini sembla que el temps ocupa es limita al pròxim cap de setmana i si no som capaces d'invertir la màquina, llavors ens donarem de ple contra la paret. Faig un parèntesis aquí perquè és bastant crítica l'article, és una crítica constructiva i, com que jo no hi he parlat gairebé mai de la... De de les ocupacions i del món ocupa doncs aquí sí que vull doncs, trencar una llança a favor d'aquests espais efímers en el sentit de la importància que té l'aquí i ara per tant és un dels grans dilemes que ja l'hem comentat abans també d'alguna manera eh, quan parlàvem per telèfon amb en Lluís d'alguna manera és diferent però també així com parlem de lluites locals i i lluites en un àmbit doncs, més d'estat, de, si, si es vol, com dèiem abans doncs, aquest socialisme, col·lectivització estatal o col·lectivització doncs, de, de la petita comuna. En aquest cas també l'oefímer jo crec que és el gran valor que té, tot i que doncs, contradictòriament doncs, també eh, és una mica doncs, el que pot a vegades trencar doncs, aquesta línia d'evolució o de creixement d'aquests espais ocupats. Per tant, l'aquí i ara jo crec que és essencial, i això sí que doncs, és la gran contradicció i el que, el que cal treballar, potser. L'article segueix dient això, entre cometes, trenquem amb la identitat ocupa que tant pesa i recuperem l'ocupació com a eina política autònoma. L'ocupació com moviment social, no com a eina o pràctica, desapareixerà amb el temps. Això no és dolent en si mateix. El que hem de reflexionar és què quedarà després d'això, quines infraestructures, quins espais de sociabilitat, en definitiva, quina base material tindrem a les nostres lluites quan no tinguem habitatges o centres socials ocupats, excepte de forma anecdòtica després de més de dues dècades immerses en l'ocupació, resulta difícil veure's actuant en una realitat diferent. Però hem de fer aquest esforç. Però si deixem de ser ocupes, què serem? El que vam ser sempre, anticapitalistes. És des d'aquest punt de vista des d'on d'enfocar les solucions als problemes que tenim avui dia com potencial el moviment. Les viciades dinàmiques en les que ens hem vist immerses des de fa anys no se solucionen amb la legalització, sinó des de la tenacitat de l'anticapitalisme conseqüent. Saber sortir de l'anar i venir, del nomadisme turisme revolucionari. Saber sortir de la falta de compromís individual davant els processos col·lectius i les realitats socials en les que es mouen. Saber sortir del salvar-se el cul a nivell individual. Saber sortir de tot això per començar a viure amb les teves una realitat diferent. Perquè si davant la falta d'implicació social, de gran part de l'ocupació, de la inestabilitat dels nostres projectes polítics, si per evitar la frustració personal i la desaparició de gent a causa de la ineficiència de les nostres lluites a nivell més humà, si davant això cal escollir entre legalitzar-se o quedar-se tal com estem, creiem que tenim els dies comptats. Segurament no inventarem la sopa d'all... Allò que provem, i que moltes ja estan intentant, no serà res de nou, però l'enfocament amb el qual s'encari serà essencial. D'ara endavant ens queda molt per reconstruir. Nosaltres estem disposades a invertir energies, esforços i sobretot il·lusió en la redefinició d'un moviment anticapitalista transversal als diferents sectors en lluita de Barcelona. Sempre que ens prenguem el temps necessari per l'edificació d'unes bases conseqüents amb les nostres aspiracions. I encara que el context sigui divers, potser hàgim d'aprendre d'algunes lluites que es desenvolupen a l'estat grec, que per altra banda, en certs aspectes, s'assimilen a pràctiques que dominaven l'estat espanyol fa dos o tres dècades enfrontar-se al capitalisme en tots els seus fronts, participant en tot tipus de conflictes i buscant el punt comú en cadascun d'ells. Organitzar-se en grups a llarg termini i no actuar com individualitats, visualitzar-se en el carrer, prenent l'espai públic per a diverses activitats, intervenir als barris al marge de les institucions, posant en evidència la funció del sistema polític. Les lluites socials en l'estat grec són extremadament actives, i, curiosament, no utilitzen l'ocupació d'habitatges com a mitjà per portar-les a terme. Aquest és un petit gest de complicitat a aquells que senten que no volen seguir participant d'una realitat com aquesta i que l'apatia encara no les ha vençut. Sabem que, igual que nosaltres, fa temps que busqueu companyes però que únicament veieu ocupes. Sabem que, igual que nosaltres, esteu intentant trobar maneres de sortir del forat en el que, a poc a poc, ens hem anat ficant definint estratègies a llarg termini i posant-nos a caminar. No tornarem a oblidar que l'ocupació és una eina i que amb aquesta no es pot fer tot. Doncs aquesta eh, era la lectura d'aquest fragment d'un article que es titula De la magdalenofòbia a la creació d'espais autònoms. I que tracta, doncs, sobretot el tema de la legalització o la possible legalització de l'espai Magdalenes com una opció, doncs, que, que es va plantejar legítimament eh, i, i col·lectivament, suposo, doncs, aquest espai i les diferents individualitats i, i els col·lectius doncs, que en formaven part i que en formen part eh, crec que encara està, està oberta l'espai social Magdalenes. Això és la revista Terra Cremada, que doncs, no me l'he pogut llegir encara sencera, però que és molt interessant, tota ella, i que, evidentment, doncs, hi ha punts eh, o enfocs antagònics doncs, amb, amb algunes coses que Ones de Pau planteja, però que em sembla que, com deia aquest article, doncs, a vegades s'han de compartir estratègies i tàctiques en un moment donat per doncs, poder lluitar contra el capitalisme, que és el que doncs, eh, ens uneix eh, al cap i a la fi. Mm, eh, abans de fer doncs, uh, un parèntesis per escoltar un tema mm, uh, segueixo doncs, uh, amb, amb la revista de Terra Cremada i també adjunta uns fragments d'una octaveta que es va repartir a la manifestació contra Bologna del 26 de març del 2009 o sigui, ara ben bé fa un any ja sabem que el doncs, uh, les estudiants eh, un grup d'estudiants van, van ocupar la Universitat Central de Barcelona, després van ser durament expulsats i per, per la policia, pels Mossos d'Esquadra, ja en, se n'ha parlat molt, només doncs, ho comento doncs, per situar eh, això que llegiré ara, que doncs venia d'aquell moment. Eh, la revista doncs, apunta diverses mentides, diguéssim, o... sí, ho titula així són vàries mentides que no se m'acut un sinònim perquè ho entengueu mm, diguéssim són preconcepcions o prejudicis potser potser seria la paraula prejudicis polítics, podríem dir-ne i aquí n'hi doncs, ha un que ens toca doncs, a, a, al centre doncs, de, del que és aquest programa Dones de Pau que, que fem aquí, a contrabanda perquè parla de la violència i diu així, mentida número 3 no s'ha d'utilitzar la violència. És una columneta que comença dient quan en una lluita s'aconsegueix un mínim de potencial qüestionador del poder, aquest mateix, el poder, té dues maneres de fer-li front, buscant la seva divisió, o bé mitjançant la integració o la repressió. La integració acostuma a ser utilitzada per l'esquerra, encara que ara no només per ella. Busca, entre el moviment, algú que estigui disposat a negociar a canvi de deslegitimar qualsevol intent de continuar amb la lluita. A partir d'aquí, qui no accepti allò pactat pels seus representants serà titllat de radical. En aquest sentit, sindicats, organitzacions o líders informals solen ser els perfectes amants de les institucions. La repressió arma preferida de la dreta, encara que era només per ella, intenta crear por entre els que lluiten a causa de la violència exercida. Si no serveix la criminalització, l'amenaça o els expedients administratius es passarà a les atencions i les porres. Quan es respon a la seva violència, hi haurà qui clamar al cel davant de l'obscenitat, periodistes, polítics... Comandaments policials, demòcrates diversos, acusaran el violent, el terrorista que s'ha atrevit a fer-ho. Pedres contra robocops, ampolles contra pilotes de goma, contenidors contra furgons que intenten atropellar-nos. Qui s'interposi davant els intents de qualsevol de defensar-se de la policia el crit de no a la violència, que ens digui què pensa de la mera essència dels exèrcits o de la policia de la presència d'assegurates a les facultats, de l'obligació de treballar per sobreviure, de la violència contínua, legal, assumida, que hem de viure cada dia i que ningú s'indigna per ella. Si un vidre trencat et posa nerviós, com t'afecten les morts en accidents laborals? Si un contenidor cremant et violenta, què significa per tu haver de treballar perquè un altre s'enriqueixi? Si una pedra contra el cap d'un mosso t'exaspera que sents davant les tortures o morts a les comissaries la violència no és una opció és una necessitat aquesta és l última frase d'aquesta columna de la revista Terra Cremada publicació contra la derrota i com dèiem, aquest article que he llegit era part d'una octaveta que es va repartir durant la manifestació contra Bolonya del 26 de març del 2009. Aleshores, què hem de dir? Què, què podem dir? Evidentment, quan diem que la violència no és una opció, és una necessitat, doncs ens eh, hauríem de preguntar doncs, en quin context i per qui. qui. Qui té aquesta necessitat? És la necessitat de sobreviure davant de la mort? o és la necessitat de reivindicar una ideologia o una acció política. La no violència, deia Gandhi, és la força que neix de la veritat. I aquí estàvem parlant d'una mentida. Bé, bueno, l'antagònica mentida seria veritat. Jo no sé qui té la veritat, però el que sí que tinc bastant clar és que... Mm, per exemple, com deia Fidel Castro en la seva definició del que és revolució, doncs sobretot és sentit del moment històric això, que s'ha d'entendre doncs, això en un procés històric d'un país, de... etc. d'una evolució històrica política, social, econòmica doncs evidentment el moment concret doncs, serà determinant per, per veure doncs, si aquesta revolució funciona o no aleshores al mateix temps també hem de situar qui qui exerceix la violència o si sigui, realment hi ha la necessitat d'exercir-la com a última opció amb la qual cosa, molts pacifistes pensem que no ens hem d'interposar i que és legítima la seva defensa si vol defensar-se o no sap com defensar-se i la resposta a l'opressió o la violència rebuda doncs surt amb més violència, doncs és la solució que surt això és inqüestionable no seré jo qui li digui que respongui uh, pacíficament si l'estan matant. No? Dit això, també hem de repetir doncs, això. Igual que hi ha un moment històric, també hi ha un moment concret i aquest moment concret pot ser un moment cultural occidental, un moment cultural oriental, amb tot el que ens uneix però amb tot el que ens diferència. No és el mateix uh, estar en un gueto de Bombai, que Bombai està en un gueto, doncs significa compartir... Doncs, uh, un sostre d'Ojalata eh, i una vivenda m -m, més que precària, sense cap mena de servei, doncs amb més de, de 10 milions de persones. Això és el gueto. Bombay té molts milions d'habitants, però si tu formes part d'aquell gueto i t'estan matant, doncs jo no li diré a aquesta persona que si ha de sobreviure es defensi violentament si només ho pot fer així o només ho sap fer així. Ara, jo defensaré en la teoria ideològicament, doncs, la nova violència, però quan m'hi trobi, doncs, realment serà el moment on em demostraré a mateix si aquesta nou violència és una ideologia o realment és el que tinc interioritzat i el que practicaré. Mm, ho deixem aquí. Aquí està doncs, aquesta lectura de Terra Cremada, la revista doncs, que, que podeu també eh, trobar a al carrer Fonollars número 15 al Ateneu del, del Antic. i anem a, a posar un, una, una cançoneta i després entrarem amb el temps que ens quedi perquè ens queda poc temps ampliat l'horari. hem ampliat l'horari d'unes de, de pau, d'una hora, a hora i mitja ara matem d'onze a dotze i mitja però el temps passa volant i ens queden doncs, 15 minutets tot just i per tant posem aquesta música i tornem doncs a eh, aquesta operació urbana per l'any 2020 de la OTAN. onesdapau.contrabanda.org Onesdepau.contrabanda.org Aquest és el blog d'Ones de Pau, amb tots els àudios dels programes emesos fins ara. Onesdepau.contrabanda.org Onesdepau.contrabanda.org agosto de 2008 el gobierno italiano con Berlusconi a la cabeza bajo el pretexto de una emergencia seguritaria general desplegó 3.000 militares en las calles de algunas ciudades de Italia un tercio fue destinado a tareas de vigilancia de zonas sensibles como las embajadas y los consulados estadounidenses británicos e israelíes las sinagogas, varias instituciones, etcétera, Otro tercio enviado a los CIES, los Centros de Internamiento para Extranjeros, para sustituir a los policías y así hacer de carceleros y torturadores para los inmigrantes ahí encerrados. Y los mil restantes fueron destinados a patrullar las calles de las áreas urbanas. Ninguna militarización de las ciudades, se defendió el ministro del Interior Roberto Maroni, solamente un mejoramiento del control y del presidio nocturno de algunas zonas de riesgo. El decreto, que además de dar mayores poderes a los alcaldes en cuanto a la seguridad urbana, incluía también la toma de huellas dactilares a todos los habitantes de los campos de nómadas de Italia, niños incluidos, y proponía para el futuro la toma del ADN. Lo que se hizo ver como una iniciativa para luchar contra la delincuencia y para garantizar la seguridad del ciudadano, el cual debe sentirse dueño de su propia casa, no es más que una excusa para que la población de estas ciudades empiece a acostumbrarse a ver cómo lucirán las metrópolis europeas en un futuro no muy lejano, a medida que las desigualdades y el número de pobres sigan creciendo. Todo esto no es más que un nuevo capítulo de esta guerra civil global que viene desarrollando desde hace tiempo y que se ve acondicionando a las necesidades de cada terreno en particular. Nuestra realidad aquí en Europa está lejos de compararse a la de Irak o Palestina, pero no tanto como creemos. Tenemos como ejemplo reciente lo que sucede en la región del centro de Italia, más precisamente en la ciudad de La Alquila. Después del terremoto de 2009, la máquina militar entró rápidamente en plena acción para ensayar la ocupación de un territorio. En este caso, dentro de los propios límites fronterizos y sobre todo per a posar en pràctica experimentos de guetización de la població en camps de refugiados cerradísimos, amb regles internes tan severes com absurdes. Això també doncs, ens fa denunciar l'ocupació militar que hi ha hagut a Haití recentment, com tots sabem, després del terratrèmol, i també com s'ha repetit a Xile, amb mesó menura, amb mesó mesura, però també doncs, amb l'exèrcit, controlant, i coordinant les tasques de reconstrucció i dels primers auxilis després d'un terratrèmol tan gran i important com el que va haver a Chile. Però parar esta màquina de guerra, control, destrucció i muerte no sirve de nada el viejo concepto de paz. Ningú pacifismo puede detener esta guerra en curso. El mensaje que generalmente se despliega con el no a la guerra, es de por sí ambiguo y poco consistente. Hay una guerra, o muchas guerras, que tienen un nexo común, que nos lleva a pensar que se trata de distintos escenarios de una misma guerra. No sirve de nada que el Partido Socialista Catalán vaya con sus banderitas a un acto contra la guerra de Gaza, entre paréntesis, enero de 2009. Y eso lo sabían los anarquistas que se encontraban en el lugar. La única reacción posible ante esta hipocresía fue echar al PSC de la manifestación, ya que este partido es uno de los grandes sustentáculos de la industria española de la guerra. Y hay más. A raíz de la iniciativa italiana de militarizar las ciudades, el gobierno de Zapatero ha dicho que sería un buen momento para imitar dicha aventura. Este informe de la OTAN confirma que la militarización no va a parar y que estamos en guerra, que la educación para la paz y la no violencia son más que nada una arma para inmovilizar a la gente. Se nos exige desde las cumbres dirigentes, las plataformas cívicas y los grupos humanitarios que seamos pacíficos, pero los estados y las estructuras que los apoyan no tienen nada de pacíficos. Todos los estados forman parte de esta guerra, contra todos, más que nada contra los pobres y oprimidos, se rebelen o no. Y todos y todas las que no estamos de su lado, inevitablemente estamos contra ellos. Aquí no cuentan ni existe la neutralidad. Y nos toca mirar el mundo y decidir de qué parte estamos. Porque quizás, la mayoría de las veces, no estemos mirando bien. No nos toca darnos cuenta de que ellos se están organizando, están actuando. Aunque esto no es ningún secreto ni ninguna novedad. Pero la guerra no son solo los ejércitos y las armas. Hay toda una industria de retaguardia que no simplemente es parte de la guerra, sino que a veces es la guerra en sí. ...tanto las industrias y los servicios... ...como unos cuantos individuos... ...quieren y apoyan la guerra civil global... ...todos y todas... ...tienen un nombre... ...y sus nombres deben ser pronunciados... ...es el momento... ...de mirar nuestras vidas... ...y nuestros entornos... ...de abrir los ojos... ...e ir identificando a los enemigos... ...e ir observando con atención... ...su sed de oprimir... ...unas ganas de dominar y devorar... ...o simplemente aplastar y dejar pudrir a todos los que se encuentren por casualidad o adrede en medio de sus caminos de muerte. Pero para acabar total y verdaderamente con lo que nos destruye, es preciso aceptar la posibilidad de que muchas de las cosas que consideramos privadas, en realidad no lo son, son imposiciones. Igual de absurdo es creer que vale la pena salvar algo de este sistema. Mejor dicho lo que sobrevive, florece y encuentra la vida fácil en la realidad existente, muy probablemente esté contribuyendo a su persistencia y expansión. Una de estas imposiciones es la calma, o si preferimos llamarla de otra manera, la paz, la paz social y su tranquilidad. Por eso esa calma debe ser nuestra, no de ellos, la calma de observar, escuchar, analizar, actuar y golpear, mientras sea necesario. Enero de 2010. Vale, vale. Doncs aquesta era la introducció. <laughs> Ens ha donat temps tot just a llegir la introducció i amb aquests petits... A punts d'aquesta militarització doncs, de l'exemple d'Itàlia extrapolable aquí a Espanya també com doncs, podem evidenciar quotidianament la part que us volia comentar doncs, com us he comentat abans era aquesta, doncs, aquest manifest o, o aquest llibre d'estratègia de, militar doncs, que l'Auta entitula Urban Operations in the Year Univir eh, 2020, o sigui Operacions Urbanes a l'any 2020 i que es resumeix doncs, amb, amb les sigles USECT que és l'acrònim de la traducció seria Comprender, Modelar, Empenyar, Consolidar i Transicion. Conceptes doncs, molt sociològics, podríem dir mm, psicològics inclús, però que amagant darrere doncs, una estratègia sofisticada d'entrar doncs, de, a, a les ciutats i doncs fer la guerra contra la dissidència i contra qualsevol que critiqui el govern imperial i el sistema capitalista. Ens queden 30 segons demà acabar puntuals només recordar que repetim el programa diumenge. Ones de Pau a contrabanda FM.